Ai vai. A xamos a peza que está cantando o gallego chea de vida con chea de vida con con 1000 camellordito mil, mil nenos estaban cantando candaleira pues sí. oh. bueno, vamos a dar lla ben vida ao, a outro convidado o segundo convidado de hoxe é que outro Óscar como dicíamos Óscar Reboiras Loureiro a que temos que parabenizar felicítalo porque acaba de de recibir Un, un, un premio extraordinario uh -huh. pero primeiro damos boas tardes non Boas tardes, Óscar sí. Ola, boa tarde, que tal? Boa tarde, moitas gracias por atendernos e eh, eh, eh, imos falar un chisquiño de libros concretamente dun libro que que é o segundo premio de novela de Galicia Rural non? sí que, bueno, que se fixo público fallo este lunes, eh, bueno, super contento a verdade, porque non no, o, o agardaba colleu máis un pouco de De sorpresa, pero moi muy contento, muy contento. Ah, agradecido porque nos atendas tan amablemente. O título do, de, de, de obra presentada por ti, é Agonía das Folerpas, ¿non? Eh, sí, bueno, eh, realmente eh, o título co, co que presentei cando fallaxe que cando participase un concurso uh -huh. podes poner eh, un alcume ou un lema. Uh -huh. eh, Entonces díxeronme, bueno, eu es que Salgueiro porque eh, uh -huh. Salgueiro hay una aldeana que está en lugar eh eh, oh. lugar, eh, eh esco, esco, con un poco de eco no sé ah. si es, eh... Posiblemente, o mellor agora, eh, o noso técnico e está traballando para que todo isto saia ben. Pero di, digo que m, estabas dicindo que poslle un, un título, non? Pero que ten que ver ese pobo co, co desenrolo da, da, da obra, en realidad. Eh, sí, eh, ma, ma, mandei no co título de Salgueiro, que é unha aldea abandonada do xurex, uh -huh. pero realmente o meu título... Eh, para a novela é eh, Agonia das Folerpas mm, mm, que vale, ten vale. un pouco que ver co, cos personaxes que sí, os sí, sí, personaxes sí, sí, sí. son tres perdedores que, que, bueno, que como pasa que as folerpas as folerpas ao final acaban esvadecendo, desaparecen eh, no, eh, a, a, a ten unha certa agonía porque a, a, a neve acaba se derretendo eh, entón se que convertir en, en agua era un pouco un símil ou unha metáfora mm -hmm. con co que o pasa a estes personaxes. Diz ti que está está situado precisamente ese ese povo na zona da Baixa Limia, non? Lógicamente o é mm, un lugar que nós temos un certo coñecemento co del por o feito de que eh, un correspondente que tiñamos alá en Lobios chamou chamado Xosé Lamela, botista, pois pues sempre nos facía mm, bueno, pois coñecer e eh, eh abundar na na Na, na, na forma de traballar daquela zona é eh, sí, ah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, un sitio que está moi pegado a, a, a Portugal sí. eh, un sitio precioso eh, para mi foi un descubrimento eh, é certo que moitas veces pensamos cando viaxamos en mira a lugares moi afastados pero en Galicia temos sitios preciosos que pasan totalmente desconhecidos e eh, A mí me pasou de intentar descubrir eh, Ourense. Eh. Eh, esta aldea está no Concello de Muño, que como ben comentabas está na, na baixa línea. Eh, unha un aldea que está a mil metros de altitude, no, no xures, unha aldea que lamentablemente a diario está abandonada, pero que ten un, unha historia maravillosa. Para acceder a esta aldea hai que pedir permiso á xunta de Galicia, porque é propiedade da xunta de Galicia, está nun nun entorno protegido eh, nos fixemos unha ruta de senderismo ata chegar ali a, bueno, un sitio superfermoso, tranquilo non hai ninguén unhas casas fermosísimas de pedra 40 casas mm. de construccións e eh, eh, nada eh, que cheguei ali e dixo te teño que escribir algo que, que estea centrado neste sitio eh, eh, aí pouco e a pouco pues, xurdiu a novela É eh, eh, eh, unha aldea, como digo, que é propiedade da xunta de Galicia Que eh, allá nos intentaron convertirla en el cualdea Meteron cartos para, para eh, restaurar as casas eh, eh, eh, Para que se convertira nun sitio de, de turismo rural sí. eh, Non no, cuidaron a vestir todo o, o, o, o que se quixo É eh, eh, eh, un sitio que ten moita historia Porque no seu día Ali vivían carbonarios Facían o carbón de toda esa zona O uh -huh. carbón que levaban a Portugal eh, E a todo ourense uh -huh. E eh, tiñan tantos cartos Que se convertiron incluso no banco do de xures Carai, carai. Sí, sí, sí. Decir, Era xente que traballaba moito Que aforraba moito A gastaba pouco E a xente iba a pedir préstamos uh -huh. entón, Que, que, como digo, é unha aldea pequeniña que está hoxindía abandonada pero que ten unha historia preciosa detrás. A verdade é que entonces ti estás nos contando parte da, da novela, non? Que, claro. que, que está ambientada nesa zona. Eu eh, seguro que os, os, os artistiñas, entre comillas, eh, teñen moito que ver con co que nos estás dicindo. Algo tamén co, co, co, co explotación do carbón, eh, eh, hasta mesmo de, de, de ser rentistas, non? Bueno, non ten que ver Ten que ver unha parte do que estou contando Coa novela, sí. e outra non ten que ver De, de aí tamén unha das sorpresas Por levarme o premio Porque a miña novela é unha novela negra Então ah. hai, hai, hai unha serie de, de, de Asesinatos Vaya. <risas> e, sí. e entón, claro, foi un pouco a sorpresa Porque eh, É certo que está ambientado no rural Que ten un parte de historia que que é real, que eu creo que era importante que, que, que se conhecera, pero especialmente unha parte un pouco eh, máis turbia que, que é verdade, eu como lector eh, uh -huh. disfruto moito cas, cas novelas negras, entón bueno, era unha parte de historia, unha parte real e despois outra parte aí de trama de, de intentar querer saber que, que vai pasando, no? que uh -huh. cando arremata un capítulo te quedes con gana de De, de, de seguir lendo De, de continuar sí, claro, claro. Sí, sí, eh, pero, pero como digo Hai unha parte que é real eh, eh, Outra que é totalmente Inventada Incluso hai unha parte Que falaba no, no seu día Vendeferrín que, que liaba esta aldea Cos carbonarios de Portugal mm -hmm. eh, Unha un, sociedade secreta Que, que loitaba en Portugal contra a monarquía, eh, a favor da, da república. Se okay. un entón Ferrin situaba aquí tamén xente da, da carbonería, mm. eh, eu estive mirando en algún libro, e eh, a verdad que non, non atopei nada. Pero tamén me parecía, Moi interesante esta historia e intentei incorporalo aquí a, a, a novela muy bien o sea traballo sobre o mundo rural que precisamente por eso foi premiado ese este eh, esa tuaa novela que ten muitísimo que ver co, co que en un momento determinado ali se podía uh, presentar non? y eh, é eh, eh, eh, muy importante o feito de poñer en valor pues eso que, que no rural existe vida es eh? Exactamente sí. sí é fundamental é, é, é, é, é, é, é O que pasa moitas veces, lamentablemente É que, é, sobre todo no, Nos medios de comunicación no, Que parece que, que, sobre todo As cosas que pasan Ten as grandes ciudades mm. é, é, é o que comentaba antes tamén das viaxes Que moitas veces queremos hacer viaxes A sitios um, que teñen Moita fama Que están mm -hmm. a miles de kilómetros E ao lado da casa temos sitios preciosos Sitios moito máis tranquilos sitios menos coñecidos, eh, eh que é unha pena eh, que, que valoramos muitas veces o que está máis loxe e que que custa volver sí. a, a casa. Sí, en, sí. en o rural pasa tamén un pouco isto, que o, o rural como está, hai nunha esquina que hai menos xente, parece que non, non suceden cousas, eh, eh, suceden cousas, hai aí xente maravillosa uh -huh. traballando con, con iniciativas estupendas, eh promovendo Eh, pois, eh a recuperación da, da cultura eh oficios tradicionais e además Pero parece que todo pasa pois pues, eso en Coruña ou Santiago ou sí, ou o sí. Ourense en eh, eh, eh, eh, eh, non acerto. No. Sí, grande rebumbio para moitas cousas que, que que teñen vale. bastante publicidade sí, e sí. e outras que non teñen tanta publicidade, pero que teñen o seu encanto okay. e, que, e que compre visitar e, e, e disfrutar delas, non? Uh -huh. sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, Por eso que eh, cando fai un momentiño falabas de novela negra e tal, no. cando se hai moitas veces que decimos, bueno Fala más con la novela negra, pues esa novela negra le va algo de todo, ¿no? De buen y de malo, por eso se llama negra. Eh, sí, sí, sí, sí. Como, como, como digo, yo eh, eh, eh, soy un lector de novela negra, quería hacer algo nese sentido, uh -huh. pero tamén o que quería era poñer en valor unha sí, sí. historia, porque para min chegar ali ao Salgueiro foi como un regalo. Sí. Eh, realmente atopei na historia. Sí, sí. Uh -huh. Chegar a ese sitio no xurex, a mil metros de altitude, uh -huh. conocer a historia da aldea, como uh -huh. está abandonada, como había xente aí con recursos, con uh -huh. cartos, e como eso acabou desaparecendo, digo, bueno, pues isto é unha pena que que non se coñeta, que seguramente coñece moita xente, sí. pero como está aí nunha esquiniña, sí. está abandonado, e demais para mí, bueno, pues foi como unha mensaxe da aldea que me escolleu, e eh, dixo, oye, pues tens que escribir algo aquí, non sei se me llorou peor, pero tens que escribir algo <risa> e eh, eh, eh, eh, eh, eh, aí xudeu moi sí, ben, sí. moi ben eu penso bueno. que tamén estuveches algo por lugo, non? como por lugo? por, eh, por lugo Cunha, non sei se estuveches dando alguna volta tamén por lugo pela cidade. A cidade oh, de Lugo, pero sí. pero ah, con respecto a a Xanovelario. Sí, sí. No sé. No, no exactamente por Lugo, uh -huh. eh, sino por Viveiro, no norte. Ah, ah no, no norte sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, porque bueno, aquí eh, falo do a, a cabo no Resurrección Fest, uh -huh. que é un festival de música que hai no no norte de Lugo, un uh -huh. festival un dos festivais de música de heavy metal máis importantes a nivel internacional que comezou tamén como unha iniciativa moi pequeniña uh -huh. eh, entre os amantes do heavy metal e o alcalde de Viveiro que tamén é, é do xénero uh -huh. e hoxendía pois ali chega xente de todo o mundo sí, sí. eh, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 persoas de, de, de, de, de, de Alemaña pero un, un, unha cousa alucinante Entón, bueno, eh, acabé aí Porque un dos personaxes é amante do, do heavy metal eh, é, é un pouco contraste tamén que quería facer Entre o, o silencio, a tranquilidade mm -hmm. do, do rural De certos mm -hmm. personaxes o eh, eh, silencio que tamén hai no, no xurés, eh, co, mm -hmm. co que moitos tamén consideran o, o, o, o ruido da música Que tampouco creo que, que hai un personaxe que é moi tranquilo, pero mm. que se intenta refuxear na, na, na, na, na música. Eh, é moi curioso que, que pasaba en Viveiro ao principio, mm. que cando chegaban todos estes melonúvos a escoltar os concertos <risas> de Jovemeta, pois a xente como que teña un pouco de medo de respeto, non? Sí. E eh, hoxendía eh, Viveiro está totalmente involucrado co, co Resuración mm. Fé, xente-se súper orgullosos, Ven eh, tamén que é un din dinamizador Económico mm -hmm. Que eh, te alquilan un mollón de habitación Vende mm -hmm. sí, sí, sí. eh, un, un montón de Supermercados eh, mm -hmm. Para eles é, é un motivo de orgullo Que que un sitio tan pequeno mm -hmm. Do norte de Lugo Que teña esa repercusión a nivel mundial no, Eu digo eixo por culpa de que No mesmo sitio onde xe unha día foto Teño unha tamén. <risas> unha foto que ten aí, mellor no, no, no na súa páxina. Bueno, si. Sí, atendemos unha cousa, Óscar. Eh, sí. ti como produción literaria tes alguma máis, non? Eh, literaria como tal, eh, teño, eh eu comecei a escribir aí relativamente pouco, sempre estive ganas de, de escribir. Mhm. Mm Pero nunca me animaba É unha contradición enorme decir, sí. que, que, que vas a escribir oh, Teras metas ganas de escribir Pero se te pon máis a obra mm. que, que vas a hacer sí, entonces, claro, ¿no? eh, Xurdiu o son de Rianxio, entonces, mm -hmm. en Rianxio Xurdiu un taller literario Que restou ah. o Concello Coa Asociación de Escriptores en Língua Galega Que impartiu eh, un escritor que se chama Antón Ribeiro Coelho de, de Ourense uh -huh, uh -huh. un dos mellores escritores que temos a diario xe en lingua galega uh -huh. eh, e dese taller literario eh, xa hai un libro colectivo que, que se chama Liñas Compartidas que se publicou no, no 2009 que é de roatiños pequenos de dos, dos alunos dese de obradoiro ¿no? É uh -huh. eh, xusto ese mesmo ano tamén no 2009 Eh, publiquei un libro que se sí que é meu eh, que se chama O Cronista Imposible pero sí. xa non é literario se xa é, eh, ese, eh, é un ensaio hai eh, traballo a obra xornalística d'outro escritor galego no caso de Benceslau Fernández Flores Pois parabéns tamén porque te, te coido que, entre, que, que, que que eu presentaxe precisamente na tua vila natal, non? Sí, presentei no eh, este mes de Xaneiro de Supercontento, como moitas ganas de, de facelo eh, O libro tido en ocasión de presentalo no 2009 no, na Fundación Meceslao de Flores de Cesebre uh -huh. e eh, a presentalo no, no 2020 en, en Realxo, pero xusto coincideu Que, que despois se apareceu a pandemia Que se cancelaron todos os actos mm. Despois eh, Fun pai, entón as prioridades eran Outras <ríe> sí, sí. co Comezou-se a racunar a xente E digo, bueno, pues, eh, esperemos a que todo mundo estea o mundo Esteha máis ou menos vacinado a Leico Concello e xa non me veña pois facemos eh, a, a presentación sí, sí, en, en, en, en xener entón tarda un pouquiño pero eu, eu teña que facer a, a presentación a miña casa claro. con os meus amigos e con a miña familia no, Pois parabéns, a verdade que te desexamos muitísimos éxitos e agradecemos xe esta cativa conversa porque sabes que radios faise cativa eh, cando, eh, cando in, intentamos falar cos, cos nosos convidados eh, Para nos foi un placer e unha honra terte aquí nos nosos micro Eh, que saibas que xa temos o teu contacto e eh, voltaremos a, a incomodarte, xa eh, entre comillas, para que nos sigas falando da tua trayectoria creativa Eu totalmente agradecido eh, e, e además eh, moitas grazas a vos por poner en valor sempre Galicia eh, a, a cultura galega e eh, o galeo eh tan lonche da, da nosa casa que está kilómetros, pero sempre pensades en nós. Claro Entonces, aí sí. no que poñer en valor eh é eh agradecer volo. Sí. O agradecemento oh. é, é mútuo, de verdade que si sí. mm, voltamos outra vez a darxas gracias, che te digo, noutro momento intentaremos conectar contigo para, para continuar esta charla un poquiño que foi preciosa e encantado. Sí, desde eh eh si sí, señor. E eu digo che miña banda a banda dos dos os que acompañemos este pequeño equipo pues darchas gracias por facernos este este ratiño pues muy agradable y muy cultural muy bien bueno, bueno. hasta otro momento Oscar una aperta uh, uh, grande una un, un aperta con los dos, eh, buena Totalmente. tarde yang malum